Кіно вже скінчилося. У фоє танцювали. Коли я переступив поріг, акордеон примовк, а загатний височів над натовпом з черевиками у здійнятих руках і промовляв. Я почув лише кінець промови, нижче наводжу її. Так, я кохаю її. Я її кохаю. Вічна і банальна історія. Коли хочете знати, над цим тримається світ. Я міг би довго розповідати вам про справжню любов, але ви все одно сміятиметесь. Ось ви, дівчино, чули ви про Уолта Уітмена? А то була вельми мудра людина. Перший стрічний, якщо ти захочеш забалакати до мене, чому б тобі не забалакати до мене? «Але якщо на вулиці я підійду до вас, до вас чи до вас, і спробую завести мову, вигукнете міліціонер». Він ще раз поцілував лаковані носки жіночих черевичків, велично повернувся і пішов до дверей під оплески і сміх присутніх. «Я схоже на метелика, який вже присмалив крильця, боїться вогню, та все одно летить на нього». Загатний перестрів мене після кіносеансу, і я згодилася пройтися з ним. Після вчорашнього донкіхотства Іванового нікого відмовити людині в розмові. Яскраво сяє в місяць повня, було тепло і трохи моторошно, аж серце замирало. Він звернув у поля, але я заявила, що далі роздоріжжя не піду, це метрів сто від крайніх хат. Уявіть широку білу дорогу, на озбіччі шелестять жита, сизе марево місячної ночі над полем, усе якесь непевне, тривожне таємниче, а він говорить, говорить, говорить. І ми йдемо, йдемо по тремтливій дорозі, таке може хіба що наснитися. Раптом він зупиняється. Бачили б ви його суворе натхненне обличчя примарнім місячнім світлі і подає мені руку на все життя. Я погано пам'ятаю, я була ніби п'яна, щасливо п'яна. Я поклала свої пальці в його холодну долоню, і ми пішли, пішли по білій дорозі. Ось тобі й терехівка, як у кіно. Ніколи не сподівалася на такі пристрасті. Я хочу одразу звернути вашу увагу на одну цікаву деталь. «Тільки вдумайтесь. Я була п'яна, щасливо-п'яна. Я поклала свої пальці в його холодну долоню. Помічено точно. За великої нервової напруги Іванові руки справді ніби мертвіють». Він сам мені казав, «Але ж Люда це помітили?» Отже, не така вона була п'яна, як пише, і ще одне. Мене довгий час непокоїла думка, як могла раціональна дівчина а навіть трохи схильна до романтики звабитися на дешеві декорації. Біла дорога, ніч, пристрасна мова Івана, ціну якій вона вже майже геніально відчувала. Беру назад свій закид щодо авторки, очищений від словесної полови, щоденник справляє набагато глибше враження. Як вона могла зважитися подати символічно руку Іванові? Нещодавно я знову заїхав до селищної бібліотеки, маючи на думці дізнатися більше, ніж це досі мені вдавалось. Люда була в кімнаті сама, підшивала газети. Моя допитливість була їй не вельми по душі, але я звернувся до громадських почуттів жінки, нагадав про книгу, документальність якої, певно, зацікавить майбутніх Іванових життєписців, і Люда пощерішила. Прагнити відвертості які ми не є хмільні від почуттів, а передчуваємо завтрашніх день, коли наступить тверезість. Я знала, що завтра на тверезі очі все бачитиметься інакшим. Отже, з мого боку, це не було остаточне рішення. У цьому раціональному світі приємно час від часу п'яніти, точніше вдавати із себе хмільну. А щодо Івана, він говорив дуже серйозно. Хіба діти не вірять, що вовк покрав гусей. Гра для них не вистава, а справжнє життя. Тим ми і різнемося от дітей, що не можемо грати всерйоз.